Dobrý večer všetkým. Dovolte mi, aby som vás tam v mene Leseochranárskeho zaskupenia Blok Východné Karpaty, ktoré v spolupráci s Maticou Slovenskou organizuje letokruhy. Blok východ Karpaty to už robí 10. rok, takisto tento rok bude Blok Východné Karpaty oslavovať 10 rokov existencie svojej pobočky alebo kmeňa. A preto chcem upozorniť, budeme mať posledný letokruh o týždeň netradične, a takisto netradičný deň štvrtok. Takže doma záujem sa dozvedieť vlastne, prečo sme nejak vznikli v tomto regióne a o čo nám ide. Tak budú si týždeň, štvrtok, tu o 17.00. Môžete potom zobrať, keď chcete aj nejaké pozvánky naviše pre nami alebo plágať niekde, keď máte možnosť vyvesiť. Uh... Ja teda nebudem zdržovať dneska ste prišli hlavne dvôli pánovi a kvôli. Ja teda prenechávam slovo jemu a ďakujem mu hlavne, že prišielam, že sa z týho ľužu Ďakujem za slovo a ďakujem, že sa mi dostalo také určite, že ma tu kolegovia zo Združenia pozvali. by som hneď alternatívy v lesnictví, tak ja by som nepovedal, alternatívy toto, čo ja robím aj s kolegami, čo robíme určite 10 ročia, tak je to ten najprírodzenejší spôsob. Prečo najprírodzenejší spôsob? Vy, ktorí ste v Lesochránskom alebo kolegovia v Lese, tak viete, že prírodný les je ten najprírodzenejší les. A my vlastne hospodárením, ktoré nazývame výberkové, tak sme najbližšie tej prírode, snažíme sa robiť to, čo je pre les najvýzajší. Na úvod by som ešte trochu do histórie, že ako vlastne vznikol výberkový lesa alebo prečo k tomu došlo, tak keď poznáme z histórie, zhruba v Nemecku v tej oblasti šlach Čierneho lesa, už v 15. storočí tam tí majiteľia týchto lesov, tak jednotlivo vyberali to, čo potrebovali pre svoje, pre hospodárstva, tak vyberali z lesa, nikdy nerobili hruba, jednotlivé a tým, že vyberali jednotlivo, tak svetlo, ktoré preniká, tak preniká a tým vlastne, keď svetlo prenikne, že sa odrúbete na najdobší strom, ktorý potrebováme alebo tenšie, tým, že preniká svetlo, tak vzniká prirodzené zmladenie. Ešte v tej histórii, že vlastne tá bola známa tá švarcváldska jedla, keď Holand, holandiania holandské lodstvo, keď takisto dobývalo za moje svetadielie, tak používali jedlu, brali len z toho nemeckého švarcváldu. Prečo? Pretože ta jedla tam rastla v tých svojich prírodných podmienkach. a že oni mohli urobiť sťažne z jedného chúsa. Prečo? Pretože ak jedľa rastie postupne v tieni a v polotieni príde do úrovne, tak keď sa rúbe v hrubnej zrelosti, tak už má vek vyššie 200 rokov. Takže tu v tom výberkovom lese odpočin pre nás není smerodatný vek, ale hrubná zrelosť. No ešte Prečo sa vraciam k tomu nemeckú švarzládu? Pretože minulého roku v júni sme boli na Medzinárodný kongres Prosilva. To hnutie Prosilva vzniklo v roku 1992 a zhodou okolností jedným z zakladateľov Prosilvy bol už profesor Borpel. Jeho nástupcom je teraz profesor Sanigano no a tým vlastne sa zaoberajú a podobne profesor Korker sa zaoberalo hlavne dobrodským pralesom a takisto výberkovým mesom, ale idem sa to isto ale že ako tomu došlo, tak alebo podobne vo Švajčiarsku, tak ono zhruba pred vyše, vyše skoro 150 rokmi sa začal na, na, na vedeckom základe, dali tento spôsob hospodárenia, že výberkový spôsob a paradoxne, ako prvý, prvý popísal výberkový spôsob profesor Miller, ktorý založil v berentorene Borovicových lesov. Je Borovice svetlomilná drevina a on v Borovici začal že výberkový les, pretože že u nás, horím, typické výberkovie sú tým Začalo to profesor Melenno a potom vo Švajčiarsku známy aj a potom z už aj Dunga, alebo teraz týchto ešte žijúcich profesor Šic, no a z našich profesor Saniga, ktorý pokračuje vlastne myšlienkach profesora Kortera. No a s týmito, s profesorom Korterom som mal možnosť sa stretávať, pretože u nás oblasti Smolníckej osady, kde to je, tak je to okres Gelnica, Olovské vrchy, ako ste napísali, keď ste boli u nás pred koľkými rokmi. Takže v tejto oblasti boli mali oni svoje výskumné plochy a v 50. rokoch minulého storočia, keď bola na čas vysoká škola v Košiciach, tak mali školské polesie v tejto našej oblasti. No a vtedy už, keď sú vám známe mená inž. Holubčík alebo inž. Burgan, tak oni v týchto našich podmienkach tam už založili určité výskumné plochy na výber kodu Lesk. Len vtedy to bolo tak, že výskumníci mali snahu, len potom prevádzka prestala s tým, lebo tak prišli kalamitu, a šestiatom 4 bola veľká, potom sa dlho spracovávala. Ale to chcem povedať, že nie je náhoda, že v týchto oblastiach ako sa bola snaha robiť výberkový spôsob, pretože máme tam ešte zbytky, tak ešte dosť je časti pôvodných lesov, ktoré vlastne celá tá naša oblasť v Nileckej doliny boli jedlobučení. Je tu na fotografiách, potom vidíme kolegovia, keď boli čo, čo pochodili. Že šlo vlastne Týmto, pred, ako predomom, im šlo o zachovanie týchto lesovýberkovným spôsobom. A my na smolnínskej osade sme iba začali v roku 1980, ale to boli len také, také náznaky, pretože sme mali v 79. tu veľkú snehovú tu keď viete, na Katarínu pol metra napadalo, tak nám po celom lese zalamalo. A tým, že sa spracovala tá kalamita tak zároveň jednotlivé, tak takisto už popri, už sme pripravovali porasty na výberkový spôsob, že sa rozštlenili, sprístupkovali porasty. Ale potom tak intenzívne sme začali, tak vlastne to bola moja myšlienka v roku 1992, a bolím nevedel som, že v vznikla prosilov, až po roku som to dosvedel, takže, nič nie je náhoda, bolo to určite smerovanie, ktoré... No a vlastne... Účel, účel bol hlaky. Ja keď som tam potom nastúpil do, do týchto lesov, ja som tam začínal ako praktikant v 61. mar, ale robil som aj na terajších hurbárských ale od 80. roku som pracujem na tejto oblasti smohínskej osady. Teraz už som ako dôchodca od Nového roku. Ale to povedať, že... O čo vlastne šlo tam, pred, ktorý sú lesníci, viete, predpisy hospodárských plánov v týchto porastoch zneli väčšinou boli do ruby na striedavých pásoch, alebo pri najvepšom boli okrajú slavné ruby. Vtedy bolo také obdobie, že bolo potrebné veľa dreva, veľa ťažby. No a ak by sa bolo týmto spôsobom šlo, aký ak bol pôvodný predpis, tak vlastne tie pôvodné porasty by, by už boli zlikvidované. Potom budeme tu zábery, názorne ukážem, čo sú fotky z týchto porastov, že porasty, ktoré boli predpísané na doru a zachovať si ich v Aj na úvod by som teraz by sme si nepotrebné opovedať si určité pár, pár pojmov o definícií, že čo je to Víderkový OS. A to o výberkovom lese sa dá hovoriť vtedy, ak splňa určite kriteria. jedna taká poučka hovorí, že výberkový les je vlastne model biologickej automatizácie, to znamená, že sa samozbazuje, a samoregulácie lesného ekosystému. Toto platí aj pre prírodný les, ale pre výberkovým platí, že usmerňovaného človeku, znamená lesným hospodárom. Ak chceme dosiahnuť výberkový les, tak musíme použiť výberkový spôsob. A čo to je výberkový spôsob? Výberkový spôsob je to pestovno-ťažbový systém, založený na pestovania, ťažbe jednotlivých stromov, kde každý jednotlivý strom považujeme za nositeľa prírastku. Tým je povedané všetko. To je to u nás v tejto oblasti už posledných 5 rokov, asi sa robia školenia pre lesných hospodárov, organizuje to generálne rejiteľstvo. No a tam vonku názorne potom keď, keď hovoríme, tak tu je, je, je tu v lese názornejší, no ale aj to aspoň pritom si <coughs> môžeme trochu ozrejmiť. Tak sme povedali, že je výberkový, výberkový spôsob. A na dosiahnutie tohto cieľa používame výberkové ruby. Tak výberkový rúb to už je vlastne... Nie, potom tu... Tak ho nevieme. Je, Ešte môžete vrátiť. <coughs> Že výberkový rúb je vlastne ta samotná realizácia. O čo, o čo tu ide v, tom, v, tým, v tomto výberkovom spôsobe? Ide o to, aby sme. Aby tu každý jeden strom, strom, stromček, ktorý rastie, splnil veľsa svoje poslanie. Znamená, každý je to na určitú časť, na tie najkvalitnejšie, ktoré sú, tak sa snažíme dosiahnuť nedorúbného veku a dorúbnej zrelosti. Pre nás pri prvýrkom spôsobe, vek nie je vôbec podstatný. Podstatná je, je cieľová hrúbka. No a vo výberkovom, to už potom môžeme konkrétne, ale ešte som chcel, čo je potrebné, keď chceme robiť vekový spôsob hospodárenia. V prvom rade je, je potrebné, musíme mať prírodne, prírodne podmienky, to znamená, že sa nám musí les prírodne zmazovať. Lebo sú určité extrémne stanovištia, že kde sa nezvládzujú, ale v našich podmienkach východného Slovenska, z toho ono, čo poznám, okrem extrému, tak sa nám všade prírodne les To je prvá podmienka. Druhá podmienka je sprístupnenie porastov s vážnicami a približovacími linkami. To je ten, jeden z najzákladnejších faktorov. Prečo? Pretože ta samotná ťažba, ktorá sa robí, tak musí byť, musí byť robená tak, aby to poškodenie bolo minimálne. To znamená, vážnice do, do toho je potrebné investovať a potom približovať linky. Stribižovacie limpy na šírku zhruba sa robia na teda takú, aby prešiel kolesový traktor a od seba vzdialené, keď som začínal týmto spôsobom, tak som robil zhruba na 60 metrov, ale som prišiel na to, že to je, to je vena. Teraz ideálne tak 25 vojenských dvoj krokov teda zhruba okolo 40 metrov plus minus, že jedna limta od druhej vzdialená tých 40, plus minus 10 metrov Tí musia nemusia ísť rovnobežne, aby kopirovali terén najdôležbojšie. Je tak to je prvá podmienka prirodinec vladenie, prvá podmienka je, aby bolo poraz pristúpnený približovacími linkami a zvážnicami. A potom terén, sklon terénu. Všade tam kde to je, môže sa použiť tam, kde drevo sa dá obvádať. To znamená, že je to už v extrémnych svahoch. Kde, kde to drevo nedokážete prostriedkom zblížiť, alebo ovládať, kde sa musí používať gravitačné spúšťanie, tak tam, tam to nie je vhodné, pretože ten kmeň vám ide, kde chce. No ale v tých externých podmienkach tak dajú sa použiť, to spôsoby, tiež nehoľovoví, alebo ale určite kotlíka menšie. A potom najpodstatnejším, čo je ako najpodstatnejšou podmienkou je vlastne tá zmena myslenia, od rúbaňového hospodárstva k lesu trvalému. Pretože títe posledných 200 rokov zhruba naše lesníctvo európske šlo týmto lesom vekových tried. A k čomu sme došli? Došli sme k smrekovým monokultúram, došli sme aj v porastoch v Bučinach, kde sa robili pásy, že takisto im to vyvraci, jak tam kolegovaná a tak boli výchrytce, mali, mali, mali problémy, takisto s vetrom, že tento... je, je, je potrebné pochopiť... Prečo? Pretože tá prácnosť oproti rubaniu v hospodárstvu je tu väčšia. Pretože tu sa musíte zaoberať každým jednotlivým stromom. A pri rubanisku, alebo pri podrastnom spôsobe, povedzme. Pretože ten je ako teraz u nás v lesnom zároveň, na prvom mieste je písaný podrastný, Vyberkový sa dostal chváľa na druhé miesto a poslední holorúbny. Kedysi, keď sme ešte chodili do školy, tak bolo, že prvý bol holorúbny, bol podrastný, Vyberkový bol na konci, teraz sa to trochu prehodilo. Takže les, les, les vekových tried sa neosvedčil, skutočne sa neosvedčil, pretože o, o čo nám šlo v lese vekových tried, nám išlo o to, aby bolo v lese čím viac drevnej zásoby a bralo sa ako základ, sa nie jednotlivý strom, ale ako, ako, ako základ sa bila porast. A každý porast je taký silný, aký je silný každý jedinec. To znamená, že my, my musíme pestovať každý jednotlivý strom. Neže a teraz, čo my už robíme, prechádzame posled, posledný rokom na výchovu porastov prieždávky a ja posledné roky už som to nazval, nie že ako sú teraz prečistky alebo prieždávky, plecie, rubia, výseky, krestovné rúby a vyberkové Prečo hovorím, že by sme odstránili z nášho slovníka plecie, rúby, plecie, výseky alebo prezávka prečistka pretože toto, čo máme teraz v tých smrekových monokultúrach, kde nám ten smrek odumiera a kde niektorí sa snažia bojovať proti likožútovi, tak ak by bola možnosť tá, tá drevina Breza v tých, aj na, na každou ktoré aj teraz, keď máte Rubanesku, tak v prvom ráte vám tak tzv. pionierské dreviny, Breza, Jarabina, Čokoľvek. Že tým, že my sme odstraňovali túto brezu, alebo tie ostatné dreviny, tak sme dostali porasty ako takzvané také technické čisté, na pohľad, ale, ale pora, porasty nestabilné. Potom vplyv preréza môža prebierov. Čiže výčinou, teraz ešte niektorí majú zaužívanie, že prvý zásah preréza je tak podúroveň sa vyberie a potom, kým príde do druhého zásahu, tak tie korunky, strom je štíhly, korunky sú malé, a pri ďalšom zásahu, keď sa robí, tak už samozrejme teda tá koruna znovu, znovu sa len odoberá väčšinou podúroveň, aby, aby, kvôli, kvôli čomu, no aby bolo čím viac zásoby v Porastinovej, to je ďalšia chyba. No ale to budeme potom. To, to dále, to to čo, som, čo som chcel povedať, že vlastne tento les vekových 30 na nám neoslečil. A je, je na škodu aj teraz, že aspoň u nás u štátnych lesov, že sa zameriava napríklad v bytu smreka, imateľ, kde, kde sú tie oblasti toho smreka, ktoré by umelo založení. Investície, financie vrhajú na niči nepožujte. To je úplne nezmysel. Pretože tento likožer, on no, len dokončuje dielo skazy. Pretože verme si, máme my v, v našich podmienkach, kde máme monokultúry smreka, máme už druhú, niekde tretia generácia toho smreka. No tak aká môže byť pôda, keď tam máte už čistý smrek, už, už tretiu generáciu. Viete, napríklad v našej oblasti dolného spíša začalo to už skoro pred 30 rokmi začala smrť odumierať. Prečo? Pretože my sme tam mali povolutý trompáky, tam bol arzen, potom zrúdňan ortuť a tie smreče mi už otli. Potom vplyv ťažieb náhodných alebo umyselných počas vegetácie sa poškodili, koreň je tak pod mňouka za úradom, no, ale kožu ľudtvorimu nedokončili. No a v takýchto zmiešaných rôznych rodov lesov aj keď napadne, tak určitá časť vysnúť, ale sa neroštýrie. V týchto so smrečinách, ktorým my teraz je chyba, že bojujeme poti likožutovi. Účel je teraz zamerať sa na pestovanie smreka do budúcnosti. Na porasty, tu si vyžaduje, nedá sa plošne povedať, jak v jeseni, keď bol premiér Fico na, na spíšni, v televíznych náste počuli vyhlasili, že urobíme všetky opatrenia, zastavíme rikožrut. No a preto my, čo, čo je naše úlohou lesníctva? Našou úlohou lesníctva je postupná prebudovanie, premena lesa vekových tried na, na lesy trvalé. Lebo Nemci to nazvali na, verbal, na trvalo obospodarovateľné. Ja. To znamená, že poraz ktorý je v pôvodnom stave, tak ten zachovať, jedine sa to dá výberkovým spôsobom, alebo porasty, ktoré sú, napríklad vznikne holina teraz po, po osmejkovej kalamite, tak naletia tam dreviny a treba uvažovať, alebo do týchto porastov, že, že čo s tým? Či peniaze, kde investovať? Či, či do zaresnovania alebo nechať čas na prírodu, lebo najhoršie, najhoršie čo sa u nás praktizovalo tie posledné 10 ročia, niektorí tzv. zarovnávačky, že bol poraz pre príklad napríklad zaklenení, neostalo 0,3 hornej vrstvy, už to už aj tak sa to dá tak dorúbať. Jediný strom, ktorý môže a dožije, je potrebné To som odbočil naša téma, že výberkovému spôsobu. Charakteristické znaky výberkového lesa sú v prvom rade je tu nezávislý rast. Čo to znamená, že každý stromček od mladosti až do hrubnej zrelosti je potrebné, aby, aby rastol voľne. znamená, že aj vo výchovných zásahoch je potrebné, ak, je, ak prenikne viac svetla, napríklad, že... Buď buď kalamito, alebo máme ale porastu väčším rovným, nevyste vňovným vlasti. Tí prvé zásady sme robili také, eh, že sprafovala sa kalamita týchto porastov 30 rokov, ale ostali buky. Ostali košaté, lebo buk mal svetu, tak sa za 30 rokov rozrastol. No a tým, že tie košaté buky sa vybrali, tak samozrejme od kiela svetov vzniklo viac. V niektorých miestach potom je zvladenie, a kef a takže v tom je, je potrebné zasahovať. To hovorím teraz o výberkovom lesu, ktorý je ihličnatý, alebo zmiešaný, kde je prevajné ihličnaté. si povieme potom neskôr. Takže hovorím, charakteristickým znakom prvým je nezávislý rast. Ďalším charakteristickým znakom je využitie nadzemného priestoru je optimálne, to znamená, stromy v raste cenci se neprekážajú a sa doplňajú. Potom prieslové úskej nie je pravidelné. Napríklad máte na časti, kde bude, alebo viac mladšie, potom sú časti, kde je viac hrubších dmeňov. Jedine, čo je tu potrebné, že je pravidelné, tak pravidelné by mali byť zhruba tie približovacie rindy. Potom ďalším charakteristickým znakom je, že prirodzené zladenie je nepravidelne podľa toho, ako, ako odoberáme svetlo tých hlúbne zrelých lebo tie nám najmä svetlo dodajú, A ešte, než začneme ďalej hovoriť o libertovom spôsobe, tak je potrebné tu povedať, že je 5, 5, 5 takých základných princípov, ak ideme pracovať výberpovým spôsobom, tie je potrebné zachovať. Prvý základný princíp je trvalé zachovanie lesa ako ekosystému. Čo to znamená? My každý zásah, keď do toho porastu budeme vyznačovaní, tak ideme s tým, aby sme ekosystém veľmi nenarušili. Nedá sa to vždy, pretože napríklad, ak máme dosť zanímané porasty, ktoré boli vplyvom, že sa nemohli robiť úmyselne ťažby poli, tam, že sa nám rozrastú košaté kuky. Tým, že sa vyberú, tak určitá časť týchto porastov je takto trochu, sa, tá, tá sa trochu zmení. Druhá zásada, výberkého princípu je trvalá možnosť ťažby rúbne zrelých kmeňov. Čo to znamená? To vychádza z toho, že my porasty poraste musíme mať vždycky dostatok kmeňov, ktoré nám nahradia tie ostatné, ktoré budú dorastať, pretože my na našom záberu vidíme, že my vyberáme pri vyberkom spôsobu nielen mene, ktoré majú druhú zielosť, ale zasahujeme do všetkých vrstiev, do všetkých troch pohľastov. To už som zašiel do tretich zásady. Takže tu, teďže zásada je že systematické zasahovanie do všetkých vrstiev porastu. To znamená, že je horná, stredná, spodná. A potom ďalšia zásada, štvrtá je trvalé udržovanie alebo úprava štruktúry porastu. No to, všetko to smeruje k jednému, aby, aby bola zachovaná trvalá produkcia. A posledná, piatá zásada je, aby bola trvalé nepravidelné prírodzené zvládenie. Tu, k týmto, som sa v tej, tej tretej, v zásade akože systematické zaseboň do všetkých vrstiev zastavil, pretože sme mali také polemity, sprav... tak takto dosť často konzultujeme a on robí tie školy, neviem či ste niektorí boli na tie ako certifikáty na výberkový spôsob, No a on to ešte bolo skôr, vždycky povedal, že od tejto spodnej vrstvy ni, ni, nie je potrebné zasahovať. Že tu funguje samoregulácia, že my tým vlastne, keď odoberieme strom alebo ťaždúša, čo, čo, sa čosi poškodí, nie je potrebné. No za prvé už to odporovalo tým jednému z princípov základných, ale toto som pochopil až minulý rok, keď sme boli v tom Švarcválde, tak tam, tam to platí, pretože oni, tie zásady sú brate s ideálnou výberkou, lebo my, čo robíme, hovorím, tak teraz hluba 20 rokov, to prevestuje ešte nič. Určité výsledky, myslím, akože, keď sa približíme k ideálnou výberkou, budú o 50 rokov. Ale hovorím, Nemci to robia už 100 rokov systematicky, tak tam, prečo o tom hovorím? že koruny. Getu, ktoré v tých najsilnejších alebo stredné vrstvy sú pomerne dobre zapojené. A to, to svetlo nám neprinika v takom množstve, ako uvidíme na fotografii u nás, že so zmadeli, my sme to neurobili úmyselne, že sme odkrili толькі vrstvu. Ťaž bolo, ale zíklo nám karamitovo, pretože bolo tu zastúpenie smrek, a ten smrek nám tam samozrejme odchádzal. Takže aj tu platí v tom, že sú určité pravidlá. v tom. Ale ak, ak sa človek bude snažiť dodržiavať pravidl, tak nemusí dopadnúť dobre. Pravidlo je návod. Tak aj preto každý poraz je iný, každý strom je iný. Tu je jedna zásada, toto hovorím aj kolegom, keď chodí na tie školenia u nás, že ak lesný bude to vyznačovať a prečíta si v hospodárskom pláne, že má v tom porastu odrúbať určité množstvo kubíkov a pôjde s tým úmyslom, tak to nemusí dopadnúť dobre. Každý zámer, keď do porastu presne ide, tak musí ísť so zámerom, že vyberiem to, čo, čo, čo je potrebné. A musí mať v prvom rade na mysli stabilitu porastu. Viem, som to zjednodušil z zásadných týchto. Stabilita porastu a trvalá kvalitná produkcia. To je všetko. Tak mám na mysli stabilitu, tak znamená, budem dávat pozor některé, keď budem mať porast, například napríklad nekvalitné buky, mám, ten, alebo je hloučí, který v tom vyberkovom lese. A keď budete nekvalitní buk, tak nevyberím všetky hnedlo. Ale to bych o změšal. Tak vybereme jen to, alebo někam některé, aby, aby mi držali proti metru. Protože týchto našich porastoch, teraz čo boli tie vetre, aj napríklad v tých, keď boli v tá trách, tak aj u nás sa prehnalo, no a týchto výberkových to boli škody minimálne. Čo to rozlomil, Tak vietro zlomil je rakovinové jedle. potom zlomil mene, ktoré ešte predošli, v v ťažbách silno poškodené, že, že bola hniloba. A vlastne tým, že koruny No, výberkovo my prestejne odvláda, že koruna je silná, veľká, a pomerne vždy v tej hodnej vrste sú rozpojené, tak ten vietor tratí na síle. To máte, teda, keď tečie voda. Vy teraz zložíte tam dosku, tak voda vám tú dosku zoberie, ale v tej doske, keď budú diery, tak tá voda cestou prieť a to aj, je to aj v lese. U nás bolo sme práve, no ten vietor zmes to je dvakrát. Tak sme vyšli s kolegami, že jim aby sme zistili stav, aké kalamity, a sme boli hore, a druhý vetr prišiel. Tak sme, sme dožili, víte, tak niektoré holovice, čo v tých spodných častiach máme, tak to ohýbalo, až zemene ale vydržali. Alebo aj tie zdravé, zdravé stromy skutočne, že, že vydržia. A keď som pri tom vetre, tak ak by príšila nejaká vychytka obrovská, ktorá by všetko zvalila. Ale ostane len z tej spodnej vrsti aj, aj, aj zo strednej čosi. Takže vidiaš, tu, je, tu je výhoda obrovská, pretože ak máte porasy, ktorý je zapojený a nie nic tak keď vám vyvratí, nemáte nič, treba zaresnevať. A tu v tomto zmiešanom vždycky čosi ostane, takže tu Nikdy nedojde k tomu, aby bola tá, tá katastrofálna škoda. Môžeme ten posudnuť ďalší. Ja, no a tu teraz, názorne, tak veľa, ja, ako je v jednej línii. Víte, tu sme odobrali, je túto najhrubšiu jednu, ako názorne, takto cieľová hrúbka. Sruba, ťažíme círovú hrúbku stromy, ktoré je v výške, zhruba okolo 70 cm. To znamená, že tie jedle u 70 cm, to majú od, podľa výšky zhruba, tak je to takých 5, 7, 8 cm. Na tej meme, keď sa tak si samozrejme, keď máte linku bližšie, hovorím m 60 m od druhej. Tak tie, tie nám buď padnú križom cez linku alebo koncom dolinky, ale nete neťahujú nikdy celé, tie najhrubšie. Preležú sa už na odvozu, na páliku, na teď často, lebo výška týchto jedlí, do smrkúme sú 120. Potom ďalej, zasahujeme, že odoberáme aj zároveň stromy strednej vrstvy, doberáme len tie najhľubšie, ale musíme vždy sa snažiť, tak je to, poviete si, je to nakreseno, nám, nám to dospráva hlúposti, ale uvidíte aj na tých fotkách, že, že skutočne je to, je, je, je to tak, že tu my vlastne pracujeme so svetlom, je to jednoduché, že svetlo máme zdarma, pôdu máme zdarma, je to najekonomickejší spôsob, lenže v čom, v čom je problém, pretože keď som začal týmto spôsobom, tak vo väčšine v týchto porastoch sme mali okrem, okrem hrubých kmenov, je tam dosť istatého, tak bolo veľa rozrastlíkov stredne vrstvy. A to si potom môžeme v tom, v tom istáto môžete vedľa veľa. sme pri každej takéto rite, tieto tu... Lebo to vzniklo či, tak že som to robila ako ale ktorý má a je, akýmetitné je jedla, že tým, prečo nám toto vzniká. Lebo ak, ak, ak by sme sa, ak sa snažíme testovať buka, tak... Môžete dať aj druhý no, čo som chcel ti povedať? No ešte raz naspäť, aby ste si... <laughs> Víte, že takto... K tomu, k tomu dochádza vtedy, ak sa do porastu dojšej nejde. To, takto vyberkový leze, vyberkový vtedy, ak v ňom sa stále robí. Je to že ak do toho porastu, do niektorého stačí, keď pôjdete raz za 10 rokov. Niekedy raz, dva práve 10 rokov, ale niekedy je potrebné v niektorých ísť aj každé 2-3 rokov doberať. A preto, preto niektorí z kolegov hovajú, jo, toto je iba to práva robota, ale lesníctvo je potrebné, aby sa dostalo do, do, do toho štádia, že nie len ve, ve, veľké množstva ťažieb, ale aj celkové. poved. Tento, tento spôsob práce je, dá sa povedať, pre týchto ťažbárov, pre ťažbové skupiny je, je pracnejší. Pretože pri rubaňovom alebo pri podrážnom spôsobe, keď sa nám pri podrážnom spôsobe objaví prirodzené zladenie, tak dorubávame v pásoch. A, a tým, že my dorubávame v pásoch, tak máme, máme v poraste kmene, ktoré možno majú v konečnej výške niektoré ešte 20, 30 cm my kvôli, kvôli, tomu, alebo takým nárastením, je nedáme ne ne možnosť tým, týmto kvalitným stromom dorásť. A to je, to je vlastne, tu je ve, veľká škoda, Prečo hovorím o tých listnatých, hovorím psihličná, tým nie je problém vytvoriť výberkovi, pretože sa vám nie je nejako pri že by sa rozve, rozpošatel, tam postupne sa dá všetko, všetky zásady, ktoré sú, sa dajú používať. Je, že nezávislí raz od mladá, to je, nie, nie je problém, ale listnatého, list mám tu aj materiály, čo sme o tom konzultovali, s profesorom Sanikovom vydal aj uči študentov tzv. mozaikové hospodárstvo alebo hodnotové hospodárstvo. No a toto, čo vlastne ja ľubím listnáčov, aj týchto lístnách, tých poraz, to je to vlastne skĺbené, ale je to do takého jednoduchého. A asi, asi v takom zmysle, že lisnáče ja hovorím o dube, lebo s dubou nemám skúsenosti, ale prevládal u nás Búk. Aj Búk no ale tak samozrejme, tam Jávor, ja sem Brest, tak to sú vzácné, ktoré tu nechávame. Že u Búka platí Začnem ako od toho najnižšieho. že testujeme ho odnajívať od v marastoch cez mladiny rôzno vekých hľúčikov. Znamená, že pod v no, polotieni hornej vrsty porastu. Dajte tento ďalší záber. Takže my ho Pestujeme vždy v, v, v polotvení. To znamená, kvôli buď tomu alebo týmto, už naraz, už, narast, už vladenia, alebo žetkovina, neodstraňujeme ešte, ešte, ešte tie, tieto kmene. To, tomu prídeniu. Ja som tento spôsob uličnáč nazval, že princíp usmernenia, a využitia rastových schopností. Je to, prečo je to tak, že úsmernenie rastových schopností jeho využitie. Lebo hovorím o púka, je to tak, ty úsmernené tým, že buka musíme testovať minimálne hlúbčikov, alebo keď v stromu, tak aspoň tých 5-krát, alebo tak hlúčik. A z hlúbčika, ako sme videli tam, odstraňujeme jedine rozrastníky, tak někdy, se nám stane, tedy není semený rok, že jednotlivé, které jsou v tom rastě pučky tak ono jeho svetlo prebénu. Po straně je jedině rozrastníky. V tomto není rok, nerobíme ne, žádný zásad. Mám ekonomicky výhoda. nemusí jít jako na Rubanisku, lebo na Rubanisku tam reaguje mu celkom inače. Pretože tu je světla. svetla, je tak ešte raz, že potom mladá pestuje na a pestovnými rukmi, ktoré nepoužívam s tou obopleci vysvetľujem čistí, pestovnými rukmi sa snažím strane rozrastredy spodnej aj v strednej vrstve, tam čo bolo vymotné. Ďalej pri, pri prechode do strednej vrstvy. Tak strednú vrstvu no sa to tak, viete, dáva aj, aby bolo číselné v shrubách, strom v, ani v výške, 10 cm do 26, tak som v strednej vrstve. Tak pri tom prechode v strednej vrstve, už snažíme rozpájať, poruňa, ale zároveň takisto v podstraní množa stýky. Isté v stať v oblasti tu. A tu je jedna zásada, lebo u Búka vždy bol je, že každý predrastlík ľučíko alebo skupinu odstraníme. A tu treba rozlišovať predrastlík a rozrastlík. Hej, môžete dať ešte náspäť raz. Kde, že, že čo považujeme za predrastlík a čo za rozrastlík? Hej, predrastlík je kmeň, ktorý má konáre neveľmi ale dôležité je, aby terminál išiel stále a aby, aby nám nevytváral toto aj dvojaký. A to je rozdiel medzi rozrastníkom a predrastníkom. Znamená, že my tie rozrastlíky, medrastlíky šetríme, nevyberáme nikomu. To hovorím o, o tomto spôsobom. No tu vlastne, vede nám môže fungovať tá samolegulácia. A tým, že my necháme tento, predrasní, ale zároveň mu pod ním, toto si nevšimneme, necháme ho takisto, nech sa nám to čistí. Ďalšia ekonomická bôňka v tre závke, že neinvestujeme toľko. To je jedine nezrastie, tým môžeme ešte posunúť ďalej. No a potom postupným prechodom do, do, do kmeňoviny, tak už tam vlastne začína ten výberkový rúb. No a tým výberkovým rúbom, to, to je ta vlastne, teraz sa, najpodstatnejšia fáza, čo som povedal, že je to princíp úsmierný a a z vlastne potenciálne. Tu takisto týmto horným vrstve, ktoré sú, snažíme sa dopisťovať najkvalitnejšie. To cíľové rúb, rúbku, nie o tak berieme zhruba od tých, 50-60 cm. Tým, že, že rozpájame stále koruny, tak za prvé nám nepráve jadro, ktoríte v bučinách, tak by to dosvedli. Že ak je Búk pestovaný stále v záporu hlubného veku, on má korunu malú. Tým, že má malú korunu, jad, jadro sa mu, sa mu vytvorí, tak na jadro má aj tým, že má malú korunu pri ťažbe, ešte len keď o ten v tom stromu, je strašne veľké pnutie. Znamená, on hladký únava on bude praskať. A tým, že my vlastne keď prechádza so strednej vrstvy do hornej, že postupne rozpájame koruny, tak tie prirastky sú väčšie a nevytvára nám neprave jadro a zároveň nám ten, ten buk, buk tak nepraská. Takže tu teraz prichádzame k tej, tej najľútejšej zásadu. Rúbene kmene, ktoré až vtedy je to zhodné vrstvy, no buď, buď ak už dosiával olohu v os, to znamená, že má... Tak, nechúbnu, tak, rúbnu, ale tu, tu te, technickú zveľ znamená, že toto, čo chceme, tých 50-60 prstnej miške, alebo rúbene kmene, ktoré svojim rastom prekážajú v raste kvalitnejším zložkám porastu. Rozumiete, čo chcem povedať? že Tu vlastne neuprednostňujeme ani prirodzenie zvladenie, ani, ani toto, ani toto, že ten kmeň, ktorý prekáža kvalitnejšímu. Znamená, a tu napríklad tento kmeň, no tak, pri ďalšej ťažbeň by sme vybrali, že už budeme mať silovú hrúbku, ale keď ešte by nemal, napríklad tento kmen, ak by nám na, začal hrúkovať a tieto podneby by boli kvalitnejšie, keď nebude mať cieľovú ruku, tak ho zrúbeme. Čiže tupná sme vrúbali všetky kmene, ktoré škodia iným kvalitnejším zložkám. To je úplne jednoduchá zásada. No a toto je vlastne takto spojené z týchto zásad, ktoré bym profesor sa neba a keď som bol teraz naposledy z nich, tak mi ukazoval na školskom pojzde, jak to majú. Je to zložité. Tu vlastne tým snažíme sa toto docieliť, čo oni píšu v tom mozaíkom. To, lebo prečo je to mozaíkové na to, Aby porast, ale musí mali rozhoľ väčšiu, nemali porast, aby bol trvalé obhospodarovať. To znamená, aby mal staré ľudne k tmene. No a to je ten cieľ, že aby sme už od, od najmladšieho veku, ako porazde, tak mi dokážeme v určitých fázach, že prenikom svetla, keď nepustíme svetlo, nebude zvládenie, kde svetlo prenikne, a tie vlastne sa na porasti rozhorství. Menej to až telkom, tak dôležité je, aby tie porasti mali mali tvárno taký díky, mozaikový, znamená dôz, dôznorodé, aby, aby nevznikali žiadne rúba nízka, boli v jednej linky. No a ešte tak, pri tejto ťažke, alebo pri tomto vyberaní, dôležitá je technická realizácia toho. Darmo vy budete no tak vyznačím toho, alebo tentmén, ale pri ťažbe, ak sa nebude dať zrealizovať, tak už ten lesný pri vyznačovaní musí uvažovať, stále dopre, že čo to urobí, keď vyberiem toho, alebo ďalších kmeň, pretože niekedy je potrebné vybrať buď u tých búhov dva ten aj naraz, alebo ich ponechávať s ďalším zásahu a takto. Myslím, že to je, je to úplne jednoduché, že tu vlastne my sa zaoberáme každými ľudnými stromom. A tým najväčšia výhoda v testovanie je tá, že my, že nevznikne rúba, napríklad pri podrastu, keď vy celý pás, tak tam, tam celkom bubina reaguje, pretože svetla má veľa, ono v takejto mladine, ktorá bude, tak tam musíte túto prerzávku robiť tak, no to sú korunky, rozpájať silno, pretože ak sa vám to vyťahne, budú tenké, slabé. A tu vlastne my Využívame tú samoreguláciu, že ten najkvalitnejší, ktorý sa táže, keď ich rozasní, to ponechávame a tie ostatné sa čistia potom už len postupom. Už ako nám prichádzajú do strednej vrstvy, tak tým, že rozpájame koru. Takže v tom je ten postatný rozdiel medzi hrubaňovým hospodárstvom a jedným tým líderom. V hrubaňovom hospodárstve je cieľ, ako nájde sa v objem zmladenie, tak dorúbeme celý pás. A tu je našim hlavným cieľom pri a udržať to V prvom rade je, je tá stabilita toho Že Výberkový spôsob, ak, aké má, začínať od nevýhod. Tak podľa môjho názoru aj tento švajčiarsky lesník on povedal, že nevýhody nemá žiadne. A skutočne oni, oni tie nevýhody nie sú, keď neuvažujeme ako zvyšená prácnosť, ale veď ten les je nám na, na, na to daný, aby sme ho A teraz, aby som takto sa snažil sklúbiť, až išli aj názory lesníkov a lesníckej výroby a združení. Že priroda celá nám bola daná stvoriteľom na užívanie, na múdre užívanie, nie na využívanie. No my, mali, čo sme robili tento spôsob pestovania lesov, A mám, tie technické lesy, tak, tá príhoda, my sme to bol vlastne vzor polnohospodársky. Nie? Rúbať, sadiť, alebo tak už aj využiť, to je A my tu vlastne využívame to, to, toto, čo máme, pretože tým, že my takto že postupujeme k týchto porádch, tak les nám stále ostáva. Poďme, aké, aké škody, ktoré prídu, kebo vidíte teraz tie, aké máme extrémy. V lete my niekedy obrov, obrovské, až to nie je prídu horúčavy a dolo horúčavy. Na rúbanisku, zalesnite Rubanisko a kde tomu tri týždny nezapršli pod a presne, až pod sadenicu korienky vyschnú. Alebo vychrice. Tak, tak to v tým, ak, ak sa les pestruje od mláda, tak hovorím, aj tá vychrice, aj keby už príde taká, že vytrhenie všetko skorňane, vždycky nám ostane budúci lesa. A po tejto ekonomickej stránke je to, hovorím, robil som s tým, nejaké 10 ročia, takže tá prípravná fáza v zanedbaných porastoch je drahšia, pretože musíte odskraňovať bezostrední vrstvy. ale už potom, v následnom, aj teraz je výhoda, v tej takzvanej kríze, čo ho vytvorili, tak tu, keď máte porast, obnovou hlubanízkami, tak tam musíte do toho ísť. Ďalej tu, Napríklad teraz je objednávka nejde guľatíne, ide, ide vlákní nové drevo. Tak vyberám z toho, čo je vyznačené výslu. Áno, ideme za tým, vyberáme tú nekvalitu, alebo to tenké, ktoré... A to ostatné pôjde na... cena, lebo bude odbiť na guľatíne, tak vtedy sa pôjde. A ešte jedna, neviem, ak je to u vás, na východe, či sa u vás istá snadá ťažba celý rok. No a toto je... to je, to je, to je jedna vec, ktorá je nezlúčiteľná v takýmto spôsobom hospodárenia, pretože keď vám aj predpíšu, povedia, tak nerobte v lete úmyselné ťažby, ale robte pre vierky, to je ešte horšie. Pretože, pamätám, pan, keď tu boli napríklad pencovce mali ten kombinát, či to ešte funguje, alebo drevo kombinát, tak oni mali bazény, drevo, gulatína Buková sa doviezla, kropili si, bol polovíc apríla, ale už sme násho nesmeli mať ani, ani kus múkového dreva, my sme guľateľní. A teraz, teraz si niekto vymyslel, že odberateľ je pánom, takže musíme rúbať celý rovná. V tom je dôležité, a ja zatiaľ sa nám podarilo tam presadovať, že sme rúbali z od konca septembra do konca marca, v období bez miasky, pretože ak by ste takýto spôsob chceli robiť na počas mjazgy, tak to je koniec. To je skutočne to. Veď už, poviem, Jozef Deklet, matka, keď bol lecmajstrom v Bistrici, tak on vtedy už povedal, že ak sa rube, ak sa robí ťažba v období mjazgy, tak je to lesný priestupok. A u nás teraz Veselo sa rúbe počas miazdy a, a páni Zora to bem, ako samozrejme sa tu konca povede, že my sa musíme prispôsobať. Les, les, les je žiť organizmus a keď my sa budeme prispôsobovať továrnem, tak to je. Preto hovorím, že budúcnosť budústve z lesních e, vidím v takomto spôsobe. Veď aj mám tu materiály, čo náš tento hlavný predstovateľ je na... Bystrici, Ludobrucha, nevom čo robí tie školenia, tým sa zaoberá. Snažím sa, no a je to už po Slovensku dosť, aj v týchto, tam myslím, Vesný závod priebyc a oni dosť tam na to idú, alebo túto na Prešovskom závode boli u nás to taky zanetení tí chlapy, že prechádzajú, pretože, istá čo u nás veľmi veľa. buka je, je možno 50% máme nastúpenie buka a preto je potrebný s búkom sa zaoberieť a nerobiť tie rúbanie keď človek pozrie, vidieť zďaleka tie ju, pásy, ľudia to. Tu vlastne do, dosiahneme trvalosť, aj, aj kvalitu. Je tak, že no to no môžeme teraz pokračovať v týchto, že už aj, aj veľa rozprávať, môžeme treba ísť <súdňujem> Môžeme v týchto. Kvalitu. no toto tu máme, to je tam z našej oblasti spodnej časti porast Iričnáte, kde vlastne tu ja si hraním je ten porast, spodný bol ten vrchný, to bol porast, ktorý pred zhruba 20 rokmi bol v predpíse na LHP na dorúb No a urobilo sa jednotlivý výber, vidíte, prečo, prečo taksátori, hovorím, hospodárske úprava dáva takéto predpisy, no dali kvôli tomu, že zakmenenie v vrste bolo, bolo nízke. A ešte, keď budem tak taksávať, k tomu, že lesníctvo naše, čo je potrebné? Úplná zmena od začiatku. A to musí prísť v zjednodušeniu, pretože my všetky veci v lesníctve sa tak skomplikovali, myslím, v tom smere skomplikovali, že sú pre kontroly to bol ideálny dvec vekových Je Všetko sa dá kontrolovať, všetko je, je popísané. A tu začne <coughs> v tomto výberkovom spôsobe, čo je potrebné, čo musí hospodár vedieť. Musím vedieť, akú má zásobu porastu. No to je potrebné ho tak sú rôzne spôsoby. Najdrahšie je naplno, ale keď si ho urobí teraz, tak máte tu na vždy, že 10 rokov znova zásobu porastov, prirastok, no a z toho si od, odvodím výšku ťažby. Ja zabudol som ešte, že my v týchto porastov máme priemerné zásoby, sa nám pohybujú od, od 350 do 450 kubíkov na hektar. A tie zásoby my podľa toho vak vakú, aký je, akom je stave, tak sa snažíme udržiavať, alebo v niektorých porastoch dávame nižšie ťažby na 10 rokov, aby sa ta zásoba, ktorá je v tej miernosti, že sa dotiahne. Odnábudovali Takže napríklad na strednom Slovensku, neviem, keď ste boli na dní stromu, kto bol, tak videl na čiernom balogu alebo na beňuši, aké tam sú porasty. I tie smreky, ktoré sú to je vysoké, štíhle, ale tam jak zavúka vietor, tak je koniec. sú porasty, ale majú zásobu 800 000 kubíkov na hektár že čo ono zhrubie. A tu vlastne udržujeme tie zásoby, napríklad tento poraz s túto cestou, čo bol, keď sme spriemerkovali na plno tiež. A nie ak boli dobre predošli zásoby, tak mi vyšlo, že mal prírastok priemiený ročný, píše 12 kubíkov. Na hektar za rok. A to sú skutočne, ale aj, čo nemci hovoria, hovorí, tak oni takisto. Tí, kde sa pestujú, tak majú takéto. No a tu, ide v týchto, a ja, ja, je ten záver, že ide ten priestor postupne sa vyplňa a z takého porastu, keď vyberiete kmeň, v tom porastu nikde nič nechýba. Ale to, toto je potrebné, v, te, v tejto schudnej vrste to zvládete do to toho, ísť a robíme v tom stále, pretože my to zvládne, tam máme veda, len tým, že svetlo prednikla, lebo tu bolo týchto porastov konkrétne pred 40 rokmi, když pamätám, jak praktikám, tam prevládá smek a teraz, když je tým zastupením smreka, je tam už ani, ani 10%. percent. Takže, ostále, lebo tu v jedničí je, je Borovica, ktorá tam prišla pri von baníctva, alebo mali pôvodne, potom ho a po ďalšej zádoji, tak tam sú tie pôvodne doklúčené. Dobre, môžeme ďalší. No toto je, čo ste boli vidieť, tak tu sme prišli práve púraz po, to je polevo úsek, po, po ťažbe, večerstvo jednotlivo. No a to bol takisto tento porast predpísaný na okraji vícovných pásov, obnov na 20 rokov. No a tu už sa tiež kolega rozhodol, pokračuje, že jednotlivý výber. Viete, tu je, tu je príprava vlastne tu teraz. Z toho záberu, ako vidíme, je horná a spodné. Ďalšia výhoda, čo v tom je, že uvazovanie v týchto porastov je, je prepých. A je aj zbytočné, pretože zalesňovať sa nezalesňovalo zmerne, čo tam je medzi tým. Jedine, čo už u nás prešlo, teraz a sa presadilo, že ťažbári majú v cene zahrnuté poťažbovú úpravu tzv. Znamená, ak je niekde zaberú smladenie a padne do to veľký buk, alebo čo si rozmláti, alebo tým, že zlomí, oni hneď to odrežu alebo úpravia, ni ni nič iné nie je potrebné, že žiadne no, tak ďalšie. To je Víte, fáza po poťažbovú takýchto porastu je všade plno. Môžeme ďalej. No toto sú časti tej, tejto našej v takýchto terénovách sa asi ospoňalím vidieť aj tu zloženie tých dreviel, rečta to istnáte, že sú zmiešané na pôvodne porastí. Toto už je porast, kde, v slovenštine už je ďalšie. kde, kde bola, kde bola, nie, tuto je ten, ťažba, tak ište o čerstej ťažbe, a tu v tom práve videlíte tie zvadenie, ktoré je toho húka, tu tu jedine, čo je potrebné, že sa odtali rozrastiť. Ty niči v tom. No a tu potom postupne, bo to je vlastne po dlhých 10 ročiach, asi po, po 30 rokoch, umyselný zásah. 30 rokov potom úmyselné zásahy neboli žiadne kvôli kalamitám, takže jedine sa vždy spracovala užvičná tá kalamita, na búky ostali, takže prvým zásahom sa tu vyberali nekvalitné košaté a potom dosť zasvieti vrstvy. Vidíte, že tu už ta stredná vrstva nekvalitná nie je. Môžeme ďalší. No toto je už poraz, kde sme, sme akurát na kraji. Vidíte, okraj je, je taká lúčka a okraj slus. Ten, tento slus, keď sa urobia veľké húbaniska, tak to je najväčší nepriateľ, pretože do toho nie nedá... Nič, a keď sa zalesne, to nákladne, a tu vlastne v tom nie nie je problém, pretože to zladenie, prímo, o reke tak aj ten smozre, vždycky na reke to ide. No a toto je potom účelom ďalších týchto, tieto, kvalitné rozrastujky, rozstráňujú, aj keď sú ako finančne nebojíme, ale môžeme ďalší. No toto je ešte v tej, že <krat> to zvedujeme. Vidíte, je no a tu vidlo, že sa nám tá, tá jed, jedla zbláznila, že čo je účel v tých našich podmienkach? Našich podmienkach je účel zachovať jedlo. A tú jedlo zachováme jedine jednoduchými spôsobom, pretože tam, jak sme prechádzali s kolegami, tak kde boli hľuba tak ten buk, tu jedlo zadusil. to tam umele čo si vysadili, tak zver to zložená zničila a Jedine jednotlivým výberom že je ta jedna. A potom ešte z jedlu máme také skúsenosti. Ak v hornej vrstve bolo, bolo viac jedli ako buka, tak zmladenie tejto jedli ide slabšie. Až ak je generácia, že prevládal buk, a menej jedli, tak ide nám znovu, lebo zložení kyslo spôde zrejme ovplyvňuje. Je tak, naši na si ľudí by si darmo začali tu jedlo tam, ale tak zatiaľ nejde, ale ide v balón, ale to je ja u nás. Toto, čo prevláda v Rompách a ja, tak lebo máme, ale dôležité je, že práve jedľa strednej vrstvy, tá je vitálna, tá je zdravá. Lebo tie staršie jedly, oni je postupne, ale niektoré odomierajú, ale skôr teraz u nás vidno väčší vplyv v lete, keď sú ho učali. Tak, stred jedla, kedy sa zosýpať z červej, nie je, ale to bola znovu, potom jem, tak zem, má to príva, príva, A už stredné? Prosím? Či ľudia už tie stredné, tak už tie stredné tie jedné, ale... No tak nie, nie, nie, nie, nie, niektorá, 40, po 45 ročnom už ľudí. Ale už je, že my tie tam, týchto porazkov je, od niektorých, čo sme boli my hore, tak prevládal Buk, ale tá jedna zastupenie, čo je ja potom niektorí, kde prevláda, tak tá ta jedna práve, neni veľa boli, vysla, ale sa zmazuje tá jedna. I tu je záber do korun, ideme dalej, tu je, prichádzame už, toto sme ešte v tiež tých hodných, že, že tu ide všade prevláda listate a tá jedna, ktorá, ktorá tu je, tak Niektoré nie, nie, sú, sú kvalitné aj z hodnej vrsty, ale dôležité je, jednotivo, ak budeme vyberať, tak stane nám postane teda jedna. Toto je, ide... Čo je dôležité? Tu dobre vidno že toto, tú, to, k tomu poškodeniu, keď aj dochádza teraz jednoduché, používa ten pelákon. No, ale čo je pelákon? Pelákon v zimu nemôžete použiť, lebo sú mrazy. Ale aj keď už okolo linie, ke, keď sa aj poškodí, tak to je, je, je, je, to minimálne, ale dôležité je, že by toho, toho poškodenia, uločinenia. ak je v zimnej ťažbe, tak nikdy tá hneľoba nikdy je tak, ako v letnej ťažbe. Víte, toto je, všetko, či to porast, no vy môžeme Víte, no tu už hlávali, primiešané dňavory, potom toho sú dresty. Toto sú všetko porasty prebudove na Vyberkovi. Víte, ale tu z týchto porastov vypadol. Víte, no tu je vyznačená, je označená farbou približová cialinka. Keď si všimnete, tak poškodenie týchto meňov je nikde minimálne. a čo chcem povedať, Čiže v týchto porastových to je to, že priociené zvládenie regulujeme tým, čo odoberáme hore. Ale ani neni cieľom sme za zvládenie. Cieľom je, tento porast, je rozpájať koruny tých kvalitných a tým, že potom odoberáme aj zo strednej vrstvy ale hore, tak tým, že nám svetlo čo v nižších častiach, že to by... toto sú tu, to, ktorý tam napríklad je že bolo dobrá hrubý vúk, čo som sa mal skôr na začiatku, no a tým, že sa odoberie ten kožatý vúk, tak im svetlo prenikne. No to už je typické v stredných častiach, vám vidíte, že Búk, ten, tento buk, sa nám to zvládzuje on je, je, je v týchto oblastiach, v sú Takže len, neviem, či tu máme zábery, ale potom máme, že takto, ako sa za začiatko sme v tých kresbách. Takže vidíte, buka peštujeme v hlúčikoch. Jednotlivé buky, ktoré sú aj korozastlíky na takýchto miestach volných, riekávame rásť dovtedy, až tým, tým pod ním nie je ďalšie zmanenie. A väčšinou pod týmto bučkom zvykne mariete jedlička a potom ho odstraníme. Prečo? Pretože na niektorých tých miestach vznikne zatrábenie a tým vlastne ten, ten bubnok toto no, no, no, no to je tu, čas. Dobre, vidíte, že tu... Nad, nad týmto zvládením, teraz, keď sa pozrieme zďalky, prevládáš Ale vo vnútri, pod nimi je jedna, pretože tento smrek naletel ako prvý. Ale pod nimi je jedlička. My postupne v tom polotieni nemusíme ani robiť nič, a ta jedna nám sama preberenie toho smreka. Takže ak by bolo na voľnom, že nemá nad sebou žiadny tieň, Musíme tu jedličke pobáhať, ale tu tú, tú, v tomto reaguje tak, že polotiení nám jedla, sama nám prebehne smeka. je tu útres No tu sú tie časti už no, pri, pri naočnom chodníku. No a toto je, znovu v tejto časti porastu, ktorý, nazorní, ktorý bol v predpisy na dorúbci nejakých pásoch. Teraz, tu petkoľký, a teraz sme tam robili ťažbu a ju sa robilo v strednej stornej vrste, tak je úplne zmenený tento poraz. To je na naučný chodníku. Tam ten naučný chodník sa vytvoril kvôli názorne pretestovanie, pre ako vypekovým spôsobom. Pretože my ňom nemáme nič také, tak to je tu v Prešovsku, čo majú, to majú pekné. Nemáme nič, máme skrátka ukazujeme, že zase sú tam niektoré jedle, alebo také, čo majú 10 kubíkov, Zkrátka skrátka pestovanie, tieto spôsobce ukazujeme, no to sú časti, kde je bolovica hodnej ústvená a to No a tu vidlo, že to prihodené zbadenie, že من, ako hod, Source, pôtsky, suspense, to ukazujete <slwinduj> kislo sw... <sive> <shled> tam čočo že pod tým podložie tam máme, tak suferite, angazite, že poda v tejto spodnej časti sú hlinite, tamto i rovite, a Že tu, tu resni, ako go Regulovať, a upravovať ten, tento poraz, On sa zdá tento poraz, že je ako vhodné vrstvy je riedky, to, to, je, to je účel, aby im ten vietor, je to tam nedal nie, nie, Niektoré časti, i te v týchto, sú kmene zoštihlené. A prečo to je takisto výsledok toho, že sme v tých 30 rokov... Ešte predtým sa nerobí v úmyselnej tážbe, než sme tam prešli na vyberkové. No a to je skoro taký ideálna časť výberkového lesa, pretože je odstupňované hrúbkové, výškové, že ten, ten priestor sa vyplňuje. To sú no, to ešte časné, alebo to je pekný umelecký záder, ale Dobre vidno, že to prirodzené zvadenie bez bez akého úmevoho a ešte sa vrátam k tomu, že pri týchto predpisoch, pretože to je tiež tento poraž časťov, poraž to, ktorý mal byť dorúbaný, mal som 10 hektárov a tam bolo predpísané, že 5 hektárov sa malo zavesniť. Takže, preto že je potrebno, že by sa hospodárstvo ukravali úplne, ktorý by zmenila vidlo je, že je po zásahu po, po testovnom rôbe, že uvoľnovanie. Či mám nevším nezáver a teda prejezdávkový. No, to nevším. No, že tu je, Čo je účel prejezdávkový? K čomu je potrebne sa teraz zamerať? Že... Vidlo, slabšie vidlo. Tak tá podúroveň všetka, ktorá tu je, starým, klasickým spôsobom, aj v týchto priežavkách, v priežstovných Spodok sa odstraňoval, ale nešlo sa dokonu. A ja teraz, ako viete, my tu od mlada rozpájame, že tie najvyššie, tu takto zasadaje, pak vôjdeme do, do porastu, tak do každého hlúbčika, ja či je to vylisnáto, či vysnáto. Zameraj sa vždy, začínajme najvyššie, jak poviem, boliť najvyššie, ale ako či je potrebné mu pomôcť. Kde je potrebné, tak mu rozpojíme. Ďalej ideme znovu nižšie. V strednej ktoré sú, za zimko, môžeme trochu rozpojíme. Aj finančne je to menej nakladné, ak sa robí prerézdanka, že pošlú tam chvapu a idú a prejde po porastu, vyjde odrúbanie suché paličky, všetky, ktorý ve samopisli. Všetko toto, ktoré nebolo potrebné, sa bire, toto, je aj toto, je potrebne je Dôležité je podvláda, aby sme dopestovali už štruktúru výškovú. No, tým sa nám zhodia ľudkovať. Čiže spodníka, je to víno. Tu na týchto, sice aj trochu slnkovokývali, zvlášť na týchto jedniach, aj na smreku, videlujem v pivtoho Dôležité je, že ten prírastok na nich ešte je, ale nie je ešte také. Je dôležité je predpoklad vytvoriť pre budúcnosť kvalitných VW. Lebo tu názorne takisto vidno, že sa je jednotlivé bučky, ktoré boli košaté nad ižličnátym, tak sa odstranilo. No a tu vidno dobre tiež, túto vypreklo štruktúru, že ten, my už je dopomáha aby, aby sa stromy netiestnili, ktoré, tu je v tom rucha zasádza vždycky, ak máme dva stromy jednakej výšky a hrubky, tak odstraníme všetky to nekvalitnejšie a to mu pomôže mať toto dole, čo je to tenké, to u nás nesieme, to nechávame. A tým vlastne vytvoríme predpoklad toho trvalej trvale možnosti ťažbrúdnej. Tam, čo ste videli, tie, tak to sme ešte dávno, to asi pred 16 rokmi, 25. 20 skoro, nám zvýšili, viete, čo sa naťahovalo na stromčeky hore na terminály, tak sme Kvôli, kvôli lúpaní jeleniou zverov, lebo tu dole sa nám to stiahli, ale potom chvála bolo prišli hodci, máme mám asi 80. v kúse, pretože tam v zime, niekedy ste tu mali 50 kusov A tak toto keď vôjde do akýkoľvek polových tak čo si sa prejaví, no oni predsa porozháňali a že tie nie sú také veľké. No tak, a tam čo bola, aj ta rakovina, aj tejto iné jednej. No a toto, to, to, to vôbry, u nás v niektorých častiach ale vzniká, tak na Konári by to nemalo, nemá taký v prívať na kmeni. Takže okolo, poď jakej výšky, niekde dole, niekde hore sa utvorí taký prstenec. To, neviem, či z 10 des, jedli, ktoré majú tú rakovinu, tak 9, 9 má hnilobu určite. No a toto my, keď nevyťažíme, to vie to všetko najde, toto nám robí. Toto chýba nejakým výluksi, myslím, ešte. No a takže vlastne blízko na tom je cieľ opestovania týchto najrubších, najparitnejších. To je čas z jedného, čo mám tam kde priváda. Búh, ktorý je ale aj, aj tá iglička, keď niektorá je, tam ona sa vytiaľne. Tu je posledný obrázok. Takže, neviem, ak, ak, ak máte nejaké otázky o tom listu, tak čo, čo môžem vám zodpovedať. Snažil som sa vám zo svojich skúseností, čo si povedať. Lebo, no viete, teda firma je jedna vec, že u nás z tý, tý list tých listov tých poradstvov je veľa, že prevládza stále ten spôsob tvojho A poďom za, za tú dobu, čo s tým robím, tak vidím, že, že sa to dá u toho Búka jednotlivým spôsobom vyberať. Ako riešite to, aby sa z kramenie pri vládu pri TNP? No takto, aby sa pri ťažbiť, tak volím, prvý základ je mať blízko a potom smerová stínka. No a jedna hlavná vec je treba, už je doba, treba sa dohodnúť s tými dodávateľmi a takú, takú cenu im dať, aby to mohli, mohli kvalitnej robiť. V tom, v, tom, v tom sme tak no, na pol cesty. Nebo už mali sme na Pušickom závode, že bol námestník, ktorý už prihliada, keď boli do našej tak mali. mali skočne za kuby mali tie chlapy viac, mali pri bežnom spôsobe. Ale viete, to, to na ľuďoch. To, že na komu môžete dať, ja neviem, koľko za kuby, veľom keď chcieť veľa za rok. Oni, oni musia mať z tej roboty, musia mať taký pocit, že, že nerobia len, len pre, pre peniaze. Však teraz boli obvyhodnotená také tie, čo u mňa robili 20 rokové dne, sa rozpálie žiadny o Teraz hlavne chlapík ostáva vo mne. Keď prišli, hovorím chlapi, ak ste prišli len pre peniaze, to, tak ste na zlej adrese. Zražky, že čo tu to... no, hovorím. Oni veľa hovoríte, čo, čo my od vás chceme že oni chcú zarobiť. No tak im byť zarobiť môžete, sa dá, však aké sú podmienky. Nie je všetko v ľuďoch. Ak vidím aj u nás, že tie školenia sa robia že niektorí, vidno, tie chlapi, keď príjú, tak majú územu, ale niektorí a, tam musím to robiť, ja nemám také, tak ak to rád človek nechce robiť, dár môjte lotiť. Pretože je to je, je ovek prácnejšie v tom, že teď poraz, okrem toho, že človek je pripravený že prejde neznačeným, ale tie linky, čo je to prácné. Už raz, keď sa orobia, tam už sú navždy zruba lebo to musí človek prejsť a potom do, do týchto poľastí treba ísť skárať. Lebo jednoduché je označiť hrubá nižstvo okraje a teraz alebo pri prvom zásahu vybrať s tým hrubom, čo si potom dorúbať. To je jednoduché. je o čom si vymýšľam. nám bola dána na to, aby sme ju múdro užívali. a oni pri tom spustení neviem, to, to spustia, už vedia presne, a rezať. Nie, no takto sa robí tie tenšie, ktoré sú, alebo ktorý padne dobre, tak ho uvyťahnujú celého. Myslím ako, že niečo, ale no aj také, to urmíjev je v ľuďoch, pretože on, on potrebuje niekedy toho púsať 2-3krát prikapčať. Neradi prerezu my si tie tenšie, no ale radšej ide lebo aj z normy, čo svoje na vecňstve robili, tak zatiaľ sú robené na spôsob tzv. zberného lana. A to nevystriuje práctvo, Ta tá práctnosť je zvyšená, že každý jeden je skoro potrebujú sám vytiahnuť. Ja. Ale dôležité je, aby sa to robilo v oklobi bez miazdy, pretože aj predsa, no, tá škoda je minimálna. Aj, aj keď sa oškriú, pretože oni byli ten pelakón s tým, aby v zime používať ho, to mrzne, sa nedá používať a zase je to... Keď máte strvenie, nejaký slab No to hovorím, že ak je veľmi strvený smach, tak tam treba uvažovať, už keď sa robí nové hospodářské plány, že čo s tým porastie Či ho nechať bez zasahu, alebo či sa dá tam dom hospodárovať. To, každý porast je iný, že čo si vyžaduje. No, tu sa nedá považnúť, že hoďte tak alebo tak. Tu je práve tá výhoda. Tu neplatí žiadna schéma, nič, Každý strom je iný. A tu záleží na vzťahu a na cite toho lesníka, ktorý vyznačuje, ako k tomu pristupuje, a potom aj vzťah tých ľudí, ktorí to robia. Lebo to je dôležité. Darmo ten lesník má dobrú myšlienku, ale ak vám je taká partika, ktorým vidia množstvo kubíkov, že je ja, To je cena to práce. No, takto by sme mali prímerný náklad v tomto na kubit, oproti, oproti normálnu, ne normálne, tak normálne, oproti Rubaňovému, že... ktoré sa na aj partie rozpadne. Lebo tam zasiahne iné činíc. Je to všetko vo vedení závodu a správy. Ak sa závod k tomu zaujíma fľadné stanovisko, tak aj keď vám závod pôjde, môžeš mať len toľko zakúbiť, a nie toľko. Tak. Prírastky ste mali aké na no, hektáriku? No tam bol, ale u, u, u ostatných povedčí, tak ešte je to krátko odlovie lebo aj je to presne, pretože presne budú teraz pri druhomnej lápe, keď sa tých sprímerkujú naplnú, lebo takto, čo sme sprímerkovali a vychádzali sme spodkladne zásoby, ktoré dali hospodzárskú úpravo a tie mohli byť to vyra, lebo neboli myslím. Ale fízična tých sme mali takto, tam bolo 12, potom 9 a v tom jednom, čo bol taký slabý, tak tam bolo 6 zaplom z tých, tých, čo sme merali. V priemerie koľko? Teraz nie, na Slovensku prímer je asi 5, alebo tu môžeme asi prímer. Takže o 10% drahšia práca, ale o 100% väčšie je Viete, takto tu, tento spôsob sa nedá hodnotiť, že na koruny na každý rok. Tu je, To je budúcnosť, toto tu. O 50, môžu, o 20, o 50 rokov, tak tu tie výsledky budú. Ale sú to zas, že, ktoré sa nedajú tie zhodnotiť lebo je to tá trvalosť, tá stabilita, lebo tu vlastne my pri tomto spôsobe zalesňovanie prakticky nulové. Výchova porastu, ak my dostaneme porasty z optimálneho stavu, tak aj tie naklady budú vyššie na výchovu. Napríklad Ja na mojom lesnom úvode za minulý rok som mal v rámci správy najlasnejšie priesávky. No kvôli tomu, že sa robilo väčšinou podrastia, išli sme len učianie, žiadne žije pod úroveň. Lebo to po pár rokoch som, tiež prišiel profesor Sanik do týchto pozícií, sme tam boli a my hovoríte, ty to chceš tu mať v záhradky, potom som sa začal nad tým uvažovať. Ja sa som spýtal, že máte rezervú pre 150 až 400 mg, potom sa dá povedať, že to je všetko. Takto sú prímerné zásoby, od no, 350 do 450 sú. Tý je to hlota hrubia, ktorá sa mera o 10 cm, To sa prímerkuje. No všetké, od, od 10. Ja sa chcem spýtať, že či... No, hovoríte kladší časovým seda, ale či máte nejaké tie kontrolné plochy? E, ale no, profesor sa nedá, či má zvlášené preválenstvonné plochy, kde by sa dali? Viete, bez zásaduje časť a časť, teda kde je, umyselne zasahujete v rámci toho výdajného spôsobu. A to, či, či to robíte počítalo, teda že intenzita záleží teda od vášho rozhodnutia, alebo sa nejak, viete, cestu líky, ktorú vy snažíte prispôsobiť v rámci tých početností k nejakému ideálu, ktoré je samozrejme akademický. No takto, spústne plochy, oni, výskupné plochy máme založenie, ale to sú výskupné plochy, trvajú, ale na nich sa hospodári normálne, takže my tam takisto vyberáme. Bez zasahovinia máte nejakú časť, kontrolnú? Nie, v, v týchto nim, oni sa dali kvôli tomu sa založili, aby sa v aby sa vydelo, pretože, ak sa založí výskupná plocha a sa v nej nerobí, tak prestáva plniť funkciu výberkového resa. Sme mali príklad, pred 50 roky založilo inžinier Burgan, ten poraz, stávam Burgan Vosnička, sa tam 50 rokov nerobil úmyselný zásah žiadny. To bol poraz, kde bola, aj teraz ešte sú, boli jedle, ktorú pred 20 rokmi zlomilo vietr, vietro mala 28 kubíkov, takže tam také, ale to chcem povedať, že to poracie sa tieše rokov nerobili a ten začal už nabrať, začínal už naberať charaktery prírodného lesa, pralesa. Mimochop tam prichádzal do do, do, do do tejto fázy, keď je z, z, z fázy dorastania prešiel do, do fázy optima, že prírodné zladenie tam bolo skoro žiadne, pretože svetla bolo málo. A to ale bolo no, veľké množstvo košatých bukov, silné buky a teraz no, tu mal vedľajší se kolega, no a on vyznačil, sa potom nie nie, to musíme ešte jemnejšie ísť ďalej, aj tak sa začalo a tam teraz vietor trochu, tie jedné majú, to sú silné, majú skoro 50 metrov niektoré, tak sa stabilita narušila, tak niektoré vyvracalo, ale tým, že sa vybrali už tie buky, tak už teraz mi kolega hovoril, už po po piatých rokov reagovalo, príce zbadený jedný ušlo. Znamená, že výberkový les, výberkovým lesom, ak sa v ňom stále robí. Čo sa týka tej leokortej krivke, vyznačoval je takto. Te, čo ste videli, tie fotografie, že niektoré časti sa približujú ideálu. Ale to sú porasty v prebudove. No keď sme si robili leokortovú krivku, tak v niektorých častiach sa nám približovalo, ale v tých sa to nedá, pretože tam pohľadí práve ta teda stredná vrstva, ktorá je jednotlivé, jednotlivé stredné vrstvy, tak tie vám je potrebné vybrať len, pretože keď sme s profesorom o tom hovorili, hovorili nemci zavili vyberkový spôsob, ja mu hovorím však ty si profesor tak navrhni nejak, ja som to teda dal do týchto zásad my musíme začať buka ináč pretože my nemôžeme posúdovať Búka podľa kritérií iločnáteho, pretože nezavistý rast, on sa nedá odmladá. My to hovorím, predstujeme ho ináč, ale vyberkovým spôsobom, predstujeme ho, lebo vyberáme jednotlivého. musia byť iné kritéria, to treba zjednotušiť. <t> Takže, vidíte, tá liokortová krivka, ona je ideálna, kvôli tomu služi, aby sme mali prebudúcnosť, aby nám dorastalo boj, početnosť ide od najtenších, musí ich byť najviac a postupne tým, že prichádzajú, ide mierne potom, ide o strmu kresa potom mierne a byť hrubne zrelosti. Tak takto, v tom je snár rozpajať rozpájať koruny už. Ak začneme vo výchove, tak nemám potom také problém ďalej v strednej dospele, postupne rozpájať tým vlastne upravať štruktúry, pretože je rozdiel klasická prebierka stará a čo my ideme týmto spôsobom. Škoda, že som neviem o toho, čo pripravujem na túto, tak to názorne vidno, že tak postupí. ale to je dôležité, že ten charakteristický znak, on to je základný u vyberkového, vyberko, nezávislý raz, no toto u VUKA musíme istiť, si povedali predtým. Pestujeme o v zápoji v a u búka môžeme dva vrstvy nad sebou, tých sa nedajú, vždycky jedna, druhá môžu byť vedľa seba, tých, ale u môžu byť nad sebou všetky tri. Takže to je ten rozdíl, ale mne, nejde o tom, ide doležiť najdôležitejšie, ešte raz ja opakujem, je stabilita a trvavosť produkcie, to je základ toto. Ak toto dosiahneme, tak iné nám netreba nič. Ja len pohľadom som sa pýtal, alebo... To je ešte jedna nevýhoda, ale keď chceme fakt dôsledne ten výberový spôsob, že vlastne veľa merania, ja. ak by sme fakt sa chceli štatisticky približovať nejakým dopredu na lineárnym spôsobom, lepšie je lepšie toto, čo vyhodíte. Teda ten pocitový spôsob, že ten hospodár už plní. Keď spúsenku, to robíte, to, to už máte potom vo voku. Áno, a to vlastne reaguje na, na to, ano, poľbou, ako... Vidím, raz, že toho značím musí mať viac. Potom ešte jedna vec o čo do čoho bude treba investovať finančne, to je uličnatého. do vyvetvovania strednej vrstvy kvalitných. Do, do, do tých 6 metrov, zmena už ak, ak má hrubku, prsnú výšku jedlička nebo smrek, tých 12 cm a do, do tých 20, do tej hrubky, do, do, ktorý sa oblatím vyvetviť. Prečo? Lebo pre budúcnosť, čo bude za nami, tak aby mohli toto drevo predať za, za, za drajpene, za kvality. Že on tu bude certifikát kvality, že budete teraz, keď spírite tak ujediu, ona no na kraji nemá hrče, lebo nevidíte už. Ale vo vnútri má tie čierne vypadá veľa. A my vlastne, keď toto vyvetvíme, tak už tam bude 100% istota, že máte od tých 15-20, Znamená, na každú stranu aspoň 30 cm bude bez, bez hrče, že toto predáte za... Lebo teraz z, z, zlovo začína tak, to na aj Nemci to na hrubé jedlové drevo sa je, je Také drevo, že ten jeden spodný výrez vám dá cenovatú za celý stranu. Ešte predsať v zemi, intenzite A no. ešte, že ako je odrúdujete. Intenzitu ťahky, či je porovnateľná teda s ťahkou tým vrúbeným spôsobom, alebo, alebo že, ako, ako budete dvoriť plány na teda, No takto. To bude induktívny produktu, teda, že uzoba pocitovo poviete, že to je... Nie, nie pocitovo, takto. Musíme vychádzať s faktou zásobom, akú má porast. Pri to musíme vedieť, ak a chceme, akú porastu by mal mať optimálnu, podľa toho bude výška ťažby. Napríklad, aj ja máme porast, ktorý máme jednu tomu priemernú zásobu 400 kubíkov na hektára potrebujeme optimum, aby bolo 450 alebo dokonca aj 500. Tak utlmíme, utlmíme ťažbu na to decennium, znižíme, alebo môj porast, kde je vyrovnaný, tak budeme rúbať prírastu, ktorý je napríklad ale musíme vedieť tie pri no to, to Je To je úplne jednoduché, pretože my nepotrebujeme také hospodárske plány, ak máme teraz. To sú romány, obrovské romány, veľké. Jednoduché vychádzať, samozrejme, k no, výberu musíte vedieť a, a, a Z toho odvodenie všetky zásady. To je jednoduché. Nič viac. Nepotrebujete, že vám rozpisujú. V hodnej vrstve je také zakmenenie, alebo dokonca takto máme, no. Záber celko prvý. Stredná vrsta obuka. I tak sa to vám predpíšu. V hodnej vrste ťažbu, určité množstvo, ale strednú bez zásahy. Nebo kvôli čomu? Lebo tam napíšu, im, im vyjde napríklad 0-2. Také ako To sú také byrokratické veci. Takže lesnictvorení sa musí vrátiť k biednej Zatiaľ lesníctvo je vyrobené pre kontrolórov, no, kontroly pre kontroly, že sa všetko tak kontrolovať, ale už som viete, chodil z lesního vrátku, už som neprestať vrátku, u vás nemáme čo kontrolovať. Lebo ešte aj v tom viete jedna vec. Teraz pri Lúbaňovom musíte vykazovať prírodzenia zmladenie. No a to, to tiež oni ešte že ale ja teda, keď tuto kolíše, že to sú... Ľudí, s alebo Toto vám, toto vám presne nepoviem. Preto je to sa mení, veľmi sa mení, tverá Viete, teraz, kríza nastala s tým a s drevom, vlakina vlak poklesla celkom, lebo viete teraz väčšinou, čo sa ich uhriečnáte, jediné smrek, kôr, ho, co vinula to boli. Alebo letí vám přesně nepoviem, koliko je. Ne, ale asi úpol. Minulý rok se pohybovala v triháčka, nevím, okolo 2000, nebo vyšší, na toho, na tribečka. Tak u Buka, když to s tím bylo za těmi rokami, tak bych se nalší príži, nešiměšový Tak je, a u Buka teda posledum obdlody právě je, tak s cenou Buka, byl minulý rok, že čím je hrubší, se je kvalitnější, tak jim je drahší. Vyvičná toho práve sú ceny tie hrubkové trieny do 40, od 30, 40, tak tie sú najdražšie, potom už cena kresala dole. Čiže čím bolo hrubšie, alebo kvôli tomu, že ako staršie drevo, tak ho tak Práve u búka, no tak tu je tie ceny, ale našim cieľom je pestova trvalé, zároveň aj kvalitu, samozrejme. No ale, ale, ale vtedy chodili ešte tu Zencoviec, chodil pán Tomko priamo odbírať na sklady, odbili každú hrúpačku. Teda teraz je jedná doba za ten expišný sklad a príde odberateľ ja povieť, ja to kúpim ale zajímavé. To už není v našej moci, to sú také veci. No, rozlomu má, vaše výberkové? a že aká rozloha je zvládnutelná mm, pre jedného vlastníka, to mal všetko pod kontrolou. Tak no, takto, podľa môjho názoru, keď som začínal týmto spôsobom, tak som mal Božie šťastie, že vtedy som mal úsek, ktorý mal výmieru 430 hektárov. To bolo veľmi dobré. 430, no ale... Keď... A teraz, potom pridali tak 700, a teraz už sa zvýšilo, už aj jak som odišiel, tak môj úsek zrušili a rozdelili ho takže že každé lesníky ostali tam. Na Smoľnické osadie tam na celých 2000 hektárov už sa rozpracovali berkový spôsob, tak teraz sú na to dvaja lesníci na 2100 hektárov. A to majú, to majú dosť, pretože vrchnosť vychádza z toho, viete povedať, tak máte ročný etat 8000 alebo 9000 kubíkov, a to na dvoch, tak na jedno lesníka 4500-5000 to zvládne, to je pravda. Pretože, ale, lesník nieram. Tedy robí, keď čisto nevyznačujú, alebo že je pri odvoze dreva, a tak ďalej. Tým vlastne, lebo tými bestovními, ktorí budú cez pohľad sprejsť, a oboznam, že čo bude. Ale, že to sú také administratívne. Ale zvládnutieľne, optimálne, boli také 700-hekterové úseky. To boli také... Vzali no, na výšky ťažie psu. My máme smolu v tom, že sme od následali myslím ako Smrekové, kde ešte máme pozostatky z Banecva vtedy, keď toho Smreka sa tam zalesňoval na miesta, kde, kde boli jedl bučiny. Ja si myslím, viete, my nemôžeme odsudzovať našich predchodcov, pretože oni vtedy robili to, čo uznali za vhodné. Vtedy bola, bola potreba dreva, tak sadili toho Smreka. Aj keď teraz máte porastný takéto je jedlopúčiny, keď zrobíte hrubanísko a tam zahistíte smreka, tak ten smrek za 40 rokov, tu bude mať obrovské príjazdy, za 40 roční bude mať kubík. Aj toto našich predkúfus bude že už druhá generácia išla, slabšia, tretia už je, chorobia všetko. A je dobré, že ten likov, že tu pracuje, že žerí, že to... Nemyslím ako dobre v tom smere, to je, je to vývoj, v tom raz muselo dôjsť. Budúcnost sú trváne zmiešané, veselá. Tak by ste vypramienali to kalamitické? No takto, to už nedá sa plošne pôjde, viete, musíte do každého porastu ísť a sa rozhodnú čo ako. Napríklad máme porasty, kde už je zožratý celé, postovalne sucháre, a je ťažký terén, tak to treba necháť bez rásavu. Alebo ísť v tom poraste, teraz ešte kde, čo žije, aký je, tak jedno riešenie je aj, aj investovať do podsadne, bukom a jednou. A potom v mladých porastov, ktoré také sú také intenzívne, intenzívne, zase aj výchovné, že koruny vytvoriť, že čo z mladých, že by čas z mladých, medzi dostať. Víte, to nebude za 10 rokov zmeneť, to potreba 50 rokov, aj do 100, ale dlhodobo treba vidieť. Zlé je, že Máme vo vedení ľudí, ktorí chceli rýchlo, napríklad tzv. revitalizácia, poprašujú to sa tu sa vyhodia milióny, ale výsledky nie sú. No a s týmito by ste pracovali? No tak takto, že nám sa vypomstilo, že starší lesníci vedia, keď sme mali po prejave, keď vydali, po previerke keď na tom poraste brezu, tak to boli trestné body. Ale teraz to, to, to treba nechať a brať ju ako normálnu drevinu tu brezu, pretože Bátej nechal brezu ako smreka, kvalitne, pretože ten smrek on tak bude ale do určiteho času. že, predomín, že treba mesta rúplne zmeniť celý názor, aj náhľad, že taj, v polovnictve sa tom dala škodná užitková zvier, jaká škodná užitková, podobne aj dreviny. Ja sa samozrejím, že to no, má aj vplyv potom na zloženie zveriny a týmisto aj poruchový vody. No, no, no vám poviem, že teraz sa to práve ukázalo, ja síce nepoľujem, ale kolegovia môj hlady mohli, čo poľujú, tak posledné roky sa tam u nás teraz z jelenej zvery minulý rok aj predminulý bol zla, zlatý jelenej sa strýlil. A to prišli... Tak, v z Medeskej tam sú reviery užívne tam majú kukuricielka, ale skrátka, že ta zver sa dobre cíti v týchto zmiešaných, pretože tam je, tam ťažko sa na ňu poľuje tam ste na linku tam a čo sa týka škody zverov, tak škody sú, tak môžu oni posúdiť, keď tam boli, viete, v takom prirodze nám sú nižšie škody, keď umelo zaujímať. A ono má tá, tá zver, kedy si, čo boli hore v tých oblastiach, kde teraz nám tie smečení vísky, tam boli najlepšie lene, tak teraz sa stiaľujú do týchto našich porastov. Nebo na Rúbaniskách tam sa necíti isto v týchto je... pre polovníkov je to ťažké s tým, že ťažko sa upoluje v takom zmladení, tá zver sa tam lepšie cíti. No máme, tak u nás je v tej prakticky od medveďa, cez vlnka, všetká zveria. Nadmorské ma... výšky máme od 500 do najvyšších, do 1150 také výškového 10 alebo odkorujú stojace smreky. Živé. Po, Kirill, no, ten vietr veľký a v tých najvyšších partiách tie, ktoré boli popadané smreky, tak tie odkorovali proste na zemi. Ale odkorovali aj stojace živé smreky. Kvôli čomu? Čo tým chceli docieť? A potom ju hlubali tie smreky? aké by to malo ich odporovať postojací. Boli likožrutoví. Oni likožrut, že je liko, tak dávali bolar. No dobré, ale tak Čo, tým pádom vyskne ten, akože stejne... Aho, to to, to ako... Ale nemnoží sa tam ďalej. Ty zastavíš ten vývoj toho likožruta. Aha, že akože utňu. Uhej, okay, je konec. Čiže Aha, čiže aj les pôjde, ale... ale... Nie, Likožutu... to sa šolo to, že... ...stavový... ...likožrutá... ...prečo sa vyskne? ...prečo Zabili, ho, no, dobre, ale zabili aj ten lesný pád. Ale strom je brzký strom. No. Keď mali kožu tak je brzký na je... No dobre, no ale tak nebolo byť, aha, zcene, že vykušujú, by to... Malo by ten zmysel, že ostanem vstať nejaké stromy, než to... Keď si ležia, strom, V tom je to vlastne to... Perfekt. Dobre. Taká kombinácia medzi a A potom ešte, keď do dokončím žltom, že, bolo nedomyslený krok stávanie tých lapačov. Pretože, keď som si všímal požiarky normálne, ktoré boli, keď ešte lapače tie sa nestávali. I takhle kožu typicky mali dvojramenie, alebo maximálne štvor. Ale teraz, odkedy sa stávali lapače, tak tam ste nevideli poriadne slubná komórka a tie chodby to bolo z jednej slubnej komórky, 7, aj 8. Znamená, že tými lapačmi sa zasiahlo do jeho populácie, do vývoja a onom samozrejme sa bránil. Takže toto, čo chceli dosiahnuť, tak sa dosiel pravý opak. Že sme sa Niemcov kvítali, aj po tej výchlici tam, čo mali to Kyriela, čo je 9, 10. Nie, rok. Mieli celkové o sa pýtam, ako dlho nepoužívateľa páči? No tak minimálne 20-30 rokov, kde my ich veselo kupujeme. Takže chvíba, kde si hovorí tam. A je potom, pretože niektorý vételství výskupník hovorí, že sme ho robili chyby, že sme zle stavali tie bariáka. čo nie je to... Umelé sme zasiahli do jeho vývoja na oslánku, to sa už púť seba zachoví. Takže aj celkové tie prvé lapáče, čo boli stavané, tak to bolo trochu nelogické, pretože aj prvý nalietával samček, aj umor by som do komórkovať za, za nimi do samičky. No a tie feromóny boli stavané tak, že vyvydávali vôňu samičiek. Znamená, že samčekovia nalietávali do týchto feromónov. Takže to je... A teraz už aj vyvinuli nejaké iné aby vydávali, volíme sámčekov a toto je, je to umel, umelý zasah, každý umelý zásah, ktorý zrubí do prírody nedomyslený, ten sa nám vráti. A podobne, hovorím, nedomyslený, tak nedo, z našho pohľadu, terajšieho, nedomyslené boli tie mnohé kultúry. Ima ten to no ktoré dokončuje, to podobne by sme mohli zacházať aj do iných týchto, takže aké sa veľké chyby robili aj Ne, neprislúchami o tom hovoríte, napríklad aj tá zonácia v tých Tatr všetko, to je porasty, ktoré boli umelo založené, vys sa vysiali a potom, že bezzásahové, toto sú veci, to je na druhé, tie chyby sa znásobili, vedľa aj Tatry celé, kedysi, to nebol čistý smrek, takže tie názby Javorina, Javorová svedčujú aj celé. Tak to je len vývoj. Mali by sme sa poučiť schýb. nám Neprislúchať, že zopakujem, odsudzovať ich predchodcov. No, oni robili to, čo... ale my máme možnosť teraz tým, že budeme pestovať les podľa prírodných zákonov, tak prebubústo, že by sme zachovali. Tak dekret jeho kredom bolo zachovať lesy potomstvo. My mali našim, aby tieto, čo máme, vrátiť ich do tých pôvod, pôvodných a dá sa to jedine do tých výberov. ako som spomínal na začiatku, les je taký silný, aký má silný jedincov. Darmo budete mať les v zápoji, v úste, ale keď sú všetky slabé, tak Petr píde, že vám zvládne všetko. Musí byť, každý deň musí byť silný, takže v tomto je. Kledujete nejakú zmenu na Slovensku a nejaké dalšie výberkové lesy? No práve hovorím, že sa to za tých posledných 4-5 rokov, vďaka nášmu pestovateľovi Žerduchanikovi, ktorým zadáva tzv. domáce údoby hospodárom, aj tento rok má v pláne u nás robiť ďalšie školenia a že budú pozývať zo správ správcov, aby sa to... Robíte to len práve z lesy? Záťaž štátne. štátne, v rámci štátneho. Потом, если стало,